Thank <music> you. A és a WWW Civiradió Fontún. A műsort vezetik és szerkesztik Görög Mária és Krauszti Vandar. A beszélünk, akkor nagy valószínűséggel a legtöbbünknek Bálint György neve jut eszébe, hiszen rendkívül sokan figyeltük a műsorait, és kaptunk tőle sok-sok tanácsot, akik egyébként úgy gondolják, hogy a mindennap életben is nagy hasznát vehetik Bálint György ismereteinek, azoknak szíves figyelmével ajánlom, hogy kijött a 2020-as kertésznaptár, ahol minden napra és minden... Évszakra találunk megfelelő üzeneteket, és hát természetesen nem csak a naktár kapcsán, hanem egyáltalán azért, mert egy izgalmas személyiséggel szerettem volna megismerkedni, lehetőségem volt meglátogatni Bálint György otthonában, és beszélgetni vele egy kicsit. Szeretettel köszöntöm. Induljunk az alapoktól. Hogy látja Magyarországon a kertészet helyzetét? Ma már nem lehet azt mondani, hogy Magyarország egy mezőgazdasági ország, nagyon jelentős iparról. Rendelkezik, és a nemzeti jövedelemnek egy kisebb részét teszi ki a mezőgazdasági termelés. De ezen belül a kistermelés, a kiskerteknek a művelése az rendkívül jelentős dolog a lakosság ellátása szempontjából. A statisztika szerint több mint egy millió kiskert van. Amikben beleszámítják a kertes családi házakat, mint mondjuk Budapest és kerületeiben, mint ahol most nyílunk, történetesen ezt sorshalomnak hívják, és a mellékneve az, hogy kertvár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 Hozzá a hasonló idősebb korosztályú emberek azok szeretik a az erős paprikát, vagy a lecsót erős paprikából. Ha kertje van, akkor termeljen magának erős paprikát. Vagy például ebben a dologban nagyon sokat küzdök most a kereskedelemmel, hogy más a kereskedelemnek a minőség iránti igénye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 és inkább a külsője legyen vonzó, mint, mint a beltartalmi értéke. Ezen kívül orvosilag az nagyon fontos, és ez kifejezetten határozottan mert mondani, hogy aki termel, az több gyümölcsöt és több zöldséget fogyaszt, mint aki vásárolja. Ez egyébként logikus dolog, hát ott de, van. de hát ez egy fontos dolog, hogyha egy millió kiskert van, és a családnak a létszámát három fővel minimum uh -huh. számoljuk, akkor az azt jelenti, hogy a népességnek az egyharmada kertel foglalkozik, vagy kertet művel, vagy valamiképpen valami,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 ezért, aki mondjuk eladásra termel paradicsomot, akkor az nyilván azt a fajtát fogja termelni, amit a kereskedőké, és ezért azok a fajták, amiket egyébként I meg szeretünk, azok meg népszerűtlenné válnak, nincs van magjuk, tehát így hogy... Így van, így van. Én is mindig, minden évben küzdelmet folytatok, hogy, hogy hozzájussak olyan éppen mondjuk paradicsom amelyek a házi feldolgozásra is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 Én magam is nagyon szeretem, amikor egy jó nagy paradicsomot fel tudok vágni, és a szalonnával, meg egy kicsi jó fehér még, még mindig az, az a legünnepűbb reggelünk. Egyébként ezen gondolkoztam, hogy ezek a pici paradicsomoknak, mert ugye Spanyolországban ott nő ott a mezőn ez a kis koktélparadicsom, de nálunk ez nem egy őshonos történet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 tévénézés közben és autóvezetés közben fogyasztja. És ennek következtet uh -huh. úgy hívják, hogy street food. Uh -huh. A benzinkutatnál mindenütt lehet kapni kis zacskókban, kis csomagolásban olyan gyümölcsöket meg zöldségféléket, amelyeket nyersen, szívesen uh -huh. fogyaszt az ember jobb, mint hogyha csokoládét, hogy össze de olyanok, amihoz nem kell késvilla, uh -huh. papírszalvetta, uh -huh. hanem ki lehet venni egy zacskóból és meg lehet venni. Uh -huh. És, és ez, ezek a mini paradisomok ezért terjedtek el. De nem csak ez, hanem nagyon sok minden más. Én, én figyelem, amikor most már nagyon ritkán, de azért mégis van alkalom ezt megnézni, hogy mit, mit tudom én, apróra vágott, sárgarépa, karalábi, mindenféle zöld, zöldség, paprika, paradicsom, és gyümölcsöket is, például lebogyózott szőlő, meg ribiszkák, kosméte, tehát olyan dolgok, amik nem veszik el például az autóvezető figyelmét a, arról, amit csinál, hanem csak oda nyúl, és. Nem lesz koszos a kezese. És sokkal egészségesebb, mint ezek a, De maradjunk a termelés problémáján. Szóval a termelés és a kereskedelem egymással küzdelemben van. Amikor nézegettem a Kertésznaplót, akkor egyrészt kicsit olyan meseszerű, és hogy nézegetem a honlapját, és ahol történetek is vannak, közben ott vannak, az, hogy mit kell csinálni, és az jutott eszembe, hogy miért nem készült még mesekönyv a gyerekeknek arról, miért nem írt egy mesekönyvet a gyerekeknek arról, hogy hogy kéne már gyerekkorban a kerthez viszonyulni, hogy kéne kertészkedni, hiszen benne van minden, ami egy gyereknek izgalmas. Szóval szó, én, én, nekem most éppen alakul a Agyamban egy téma, szeretnék egy mesekönyvet írni a haszonállatokról. Uh -huh. A kertben tenyészthető haszonállatokról, például házi nyúlról, húsgalambról, méhekről, uh -huh. szóval nagyon sok... És hát elég sokat járok azért vidékre, és szoktam gyerekekkel is beszélgetni, szívesen beszélgetek velük, és egyáltalán nem ismerik a haszonállatokat. Tehát nem csak a kertben, hanem mondjuk például szamarat alig lehet már látni, ugye most éppen a Persányi Miklós barátomnak mondtam, hogy szamarat is tegyetek már az állatkertbe, mm -hmm. hogy lássák a gyerekek. Meg mi itt abban a kerületben most csinálunk egy ilyen szórakozó telepet, ahol mindenfélét lehet majd látni, ki kert is van, illetőleg az már készen van, és ki van rá írva majd táblára, az már nem. nem örülök neki, hogy Bálint gazda sem, de ahol bemutatjuk az új módszereket, amelyeket alkalmazni lehet a kis kertekben ahhoz, hogy ne csak a legjobb erővel lévő 40 évesek, hanem az idős emberek, a hölgyek, a fiatalok, esetleg sérült emberek is, például a vakok nagyon jó tudják ezeket csinálni. Ezeket mutatjuk be, de hát ez, ez, ez, ez egy más probléma. A meglévő kerteketnél azonban mindig két követelményt próbálunk megkövetelni tőlük, hogy szépek legyenek, és hasznosak legyenek. Szépek legyenek azért, mert az egész napot a munkával töltő ember, aki megy a kertbe, akkor szeretné kiengedni a gőzt magából, és szeretné egy kicsit más körülmények között felülni. Erre tényleg a kert nagyszerű lehetőséget ad, hiszen olyanokat lát az ember, ami érdekes, vagy érdeke lehet az ember, és örül lehet annak, hogy Esetleg abban az ő munkájának is része van. És hát ugye a kertnek olyannak kell lenni, hogy mindenki találja meg a pihenés lehetőségét benne. Ugye a gyerekeknek legyen játszótere, homokhókozója, hmm. lubickolója, meg a nagyobbnak legyen kosárlabdája, ki lehet tenni végül is bármelyik fára. Az idős embernek legyen lehetősége valahová elbújni, olvasni, vagy rádiót hallgatni, vagy, vagy a barátokkal beszélgetni, vagy csakkozni, vagy nem tudom, micsoda szóval. Hogy minden, mindenkinek legyen a akárben egy pienő helye. De nagyon fontos az is, és ez a harmadik követelmény egy jó megtervezett és jól megmunkált kertben, hogy egyszerű legyen a közelése. Tehát ne legyen rabja a kertnek az, akinek egy kertje van, hanem lehessen azt kevés fizikai erőfeszítéssel viszonylag idő alatt is meg... Mm. Be, hát az innovációnak óriási lehetőségei vannak, és szerencsére ezek elég gyorsan a kereskedelemben kerültek, és szóval nem azt mondom, hogy gyors, nagyon gyorsan, de, de terjednek is, tehát mondjuk az, azok a könnyű képek, amelyekkel egy kisebb fizikai erőkifejtésre képes asszony is Könnyen le tudja nyírni a fővel. Szóval, hogy egyszerű, könnyen használható eszközök le legyenek, és hát, hogy a kereskedelemben minden rendelkezésre jön, amire szükség van. De szerintem megvan a lehetőség arra is, hogy alakuljanak olyan, valami kis egyéni vagy ZRT, amelyek vállalják azokat a munkákat, amelyeket egy-egy ember saját maga nehezen tud elvégezni. Hát ilyen például a permetezés is. Azért nem védekeznek szakszerűen a kártevők és betegségek ellen a kiskertekben, mert egyrészt félnek a növényvédőszerektől, eh, nagyon drágák a kis uh -huh. szerelésű növényvédőszerek szintjén, tízszeres az ár, mint a, a, a nagyüzem uh -huh. növényvédőszereké. Kétségtelenül a növényvédőszerek azért a környezetet azért elszennyezik, ha nem is nagy mértékben, de azért, van ezzel a baj, meg nem tudják, hogy milyen betegség ellen kell védekezni. Ha látják, hogy van egy folta az almafának a levelén, akkor becsengetnek hozzám és kérdezik, hogy mi ez és mivel kell ellenne véde védekezni. Tehát ezt mindenkinek nem... Ismerhet, és nem is lehet elvárni az emberektől, hogy ha kertje van, akkor ismerje a növény, a kártevőket. Ha az ember beteg, akkor elmegyül Szóval, hogy volna ilyen kertgondozó vállalkozás, mondjuk hmm. például egy ilyen kertvárosban, ahol, ahol mi is most vagyunk, amelyik ezt elvégzi, vagy például a kertnek rendkívül nagy értéke az a szerves hulladék, ami egy házban keletkezik. Tehát én gondolok a kerti hulladékokra most össze lehullanak a levelek, és ezt mindenki egy fekete zsákba teszik, kiszáll az utcára és elviszik. Miért nem ott helyben? használjuk fel ezeket. Meg, meg azokat a mecéskor uh -huh. keletkezett, Mondjuk a Mondjuk szórni a, a kertben például ezt a fűet? E, ezeket mind föl lehet uh -huh. használni a kertben, tehát van egy élet ritmus a, a kertnek is, amely, amely mindig saját uh -huh. magába visszatér, tehát ugye azok az anyagok, amelyek uh -huh hulladéknak látszanak, azok a talaj termőképességét növelik, tehát a következő évben jobb termés lesz, de csak hulladék is. Meg ezt, hát ugye ezt. rengeteg állatnak is adnak otthont azért ezek a hulladéknak tekintett dolgok, tehát hogy rengeteg rovar, van, rengeteg állatot is kidobunk ezzel ezt, tulajdonképpen. méhekre nem is gondolom. A méhek, amelyek tulajdonképpen az egész mezőgazdaság életét biztosítják, mm. ahol nincsenek méhek most például Magyarországon, 300.000 hektáron termelünk repcét. A repcetermelés eredménye az attól függ, hogy van-e a közelben elegendő mély, uh -huh. kaptár, és olyan-e az időjárás, hogy virágzáskor járnak is a méhek, uh -huh. ugye? Itt például 5 kilométer körzetben nincsen méh. És itt nem, de, de van tudomásom róla, hogy méheket szerettek volna valahol itt házban tartani, és megakadályozták, feljelentették, és a, az önkormányzat megtiltotta, hogy, hogy méheket lakott területen tartsanak. Pedig a méhek nem támadó rovarok védekező rovarok, csak akkor támadnak mm -hmm. meg valakit, hogy erre okot ad. Tehát például így nagyon izzadt embert nem ajánlat, hogy éppen oda a, a mély kaptára mm -hmm. elé állítani. A hölgyeknek a túlságosan erős illatát sokszor mm -hmm. nem részesítik előnyben. Meg hát, nem szeretik a, azt, hogy a repülőnyílásuk, elé álljon valaki, és ottan táncoljon, mm. vagy uh, tornászol, vagy mi szeretjük az autókat, de nem jó az autó elé állni. És, ezt Németországban megcsinálták, ezt a kertgondozást mm -hmm. és én emlékszem rá, hogy Hát ez elég régen volt, egyszer Münchenben alkalman volt egy ilyen Schrebergarten-nak hívják ezt. Sréber egy lipcsei orvosprofessor volt, mozgásszervi, uh -huh. betegségben szenvedő gyerekeket gyógyított. És rájött arra, hogy a legjobb gyógyomódja ennek a... A kertészkedés, amely jó levegőn, napfényen, viszonylag nem nagy, nehéz, változatos munkával nagyon sokat lehet javítani ezek gyerekeknek az állapotát. Ő kezdte el ezt a Schrebergarten dolgot, ami Németországban nagyon nagy mértékben elterjedt. Minden városban voltak ilyen az önkormányzat által kiosztott, uh -huh. tehát nem a tulajdonokban lévő, egyformára uh -huh. méretezett kertek. Münchenben öt vagy hat ilyen volt, és egy-egy kertben 200-300 kertecske volt. Ők nagyon pontosan meghatározták, hogy milyen jogok és követelmények vannak velük szemben. És ez nagyon jól működött. Olyan jól működött, hogy ott tényleg a permetezést közösen megcsinálták. És ha valakinek mondjuk olyan talajmunkát kellett elvégezni, ami túlságosan nehéz, és valamilyen gép kell hozzá, akkor az, az is rendelkezésre áll. És a komposztot is megdorálták és ott maradt a házban, nem kellett elvinni, tehát még mm. az is egy költség, ugye? hanem ott maradt és ott használták föl a helyben a, a komposztot, mm. hogy a következő évben még jobb termésük legyen. Szóval ebben a tekintetben is kellene nekünk egy kicsit előbbre, előbbre haladni, Főleg, hogy most ugye a klímaváltozás kapcsán azért nagyon sokat beszélnek arról, hogy másképp kéne viszonyulni a természethez. De a városi ember, a városi gyerekek tulajdonképpen nem is ismerik, hogy mit kéne csinálni. Nem ismerik a különféle növényeket, fákat. Elmegyünk a gyógynövényboltba, és nyilván sokkal egészségesebb és sokkal jobb lenne, ha magunknak leszennénk. Kettő egymás mellett is el Persze, csak hogy nem hogy, ismerjük hogy már egyik ezeket. a kertben, egy másik kosárnap az erdőben. De... De hogy a kertben a gyerekek megtanulják azt, hogy hogy kell viszonyulni a növényekhez, az állatokhoz, a rovarokhoz, Igen. tehát hogy ott piciben lehet látni, azt a fajta egységet, ami megjelenik a természetben, és ez valószínűleg nagyon hiányzik az nevelésünkből, mert egyre élünk városban. Igen. Az előbb a bajtük ezt a haszonálat, hogy a városi ember ma már nem, nem lát lovat, nem tudja, hogy milyen volt egy szekér, ami a leggyakoribb jármű volt még száz évvel ezelőtt. Amikor én születtem, akkor a falumban más jármű mm -hmm. nem volt, mint a lóvontatott szekér. Ugye? És sok minden. Tehát tejénről azt hiszik, hogy az lila, vagy például, ha az ember azt kérdezi, hogy láttál le már összvért, nem tudja. De volt nekem egy emlékezetes élményem, egyszerűen nem mondom meg a nevét, hogy egy nagyon jó. Nevű tévés ember egyszer beszélgetés közben azt kérdezte tőlem, hogy itt egy és a ló az húshevő vagy növényevő állat. Ó, oh, hát ezt azért az iskolában tanulják az emberek. Nem biztos, hogy tanulják. Lehet. Hogy nem. <laughs> Történész hm. volt az, illetve egyébként úgy is kellene. Kellett volna neki tudnia, hogy a magyarok hát, lóhától jöttek be ebbe az országba. Nem erre a szélsőségekről van szó, de azért a kultúrához hozzátartozik az, hogy gyerekek ismerjék az állatokat is, amelyek azért az élethoz hozzátartozik a, a tejénak a tehét, azért a legtöbb gyerek iszta, úgyhogy gondoltam arról, hogy egy könyvecskét írnék az állatokról, meg a, elég sok élményem van az álma, állatokkal kapcsolatban. könyvet az állatokról és jó rajzokkal, az, az, az, az, az egy érdekes olvasmány ünne. Lehetne, még, még fölnőttem de... Biztos, meg hát nagyon is hiányzik. Egész másképp viszonyulunk nincs, is az állatokhoz. Most már a piroska is a farkas, nincsen. Nincs, az állatokhoz való viszony is nagyon-nagyon megváltozott. Tehát... Aki megeszi a húst, az is úgy csinál, mintha az nem az állatból lenne. Tehát, hogy valahogy nem, nem akarunk szembesülni azzal, hogy mit teszünk a természettel, hogy az állatot azt haszonállatnak tartjuk. Tehát, hogy valahogy úgy összekeveredett, mert mindent a polcról veszünk le, igen, és igen. nem találkozunk a folyamattal. Igen, igen. igen. Hát ezért nem, nem, nem ismerik. Tényleg a városi ember, én tudnék mondani, ököröt, mikor lát egy, egy városi Hát De, hol is, ugye? Tehát... Pedig milyen fontos fontos háziállat lehetne. Vagy például a kecske, amelyet szerintem egy nagyobb létszámú családnak érdemes volna még ilyen körülmények között is tartani, mert egy kecske naponta másfél-két liter tejet ad. És ez egész évben alig van olyan dolog, amit a kecske még nem eszik, de hát, őnek jó étel a mm -hmm. díjnyehéj, jó étel a borsó szára, jó étel neki a kiszedett gyom a mm -hmm. kerítés mellől. Szól, és érdekes, hogy Magyarországon akkor is, amikor én gyerek voltam, akkor is azt mondták, hogy a kecske nem kell, mert az a szegény ember tehene. Uh -huh. És a, aki kecskét tart, az, az leminősíti uh -huh. saját magát. Pedig ez nem igaz. A, a kecske rendkívül hasznos, hasznos állat, és nem beszélve be arról, hogy a gödehús az uh -huh. nagyon finom, mint a borúsnál és finom, és jobb étel, és hát a kecskék meg hogyha éppen levágják, akkor a bőrét is fel lehet használni. Szóval nagyon, nagyon sokféleképpen lehet használni. Egy kedves jószág is, nagyon barátságos. Úgyhogy aki a macskát szereti, az Tulajdonképpen megszeretheti a hasonló lelkiállapotot vekesként. Na, szóval én azt hiszem, hogy a jövő generációnak egyik, egyik fontos lehetősége az, hogy a kerteket művelje. És nem véletlen az, hogy most. A múlt évre, meg erre az évre is az Egyesült Nemzetek Szervezete, amely minden évben kiad egy, egy jelszót, most azt adta ki, hogy önellátás. Tehát, hogy mindenki, akinek van egy talpalatnyi földje, az Ültessen oda valamit, termeljen benne valamit. Ha nem hasznosan, mm. akkor szépet. Én erre azt szoktam mondani, hogy ha egy kertben vagy egy ház előtt van egy villanyoszlop, és amellett van egy kis föld, akkor oda tessék ültetni három árvácska balántát, és mindjárt mm. szebb lesz a környezet. Szóval kis, kis dolog, de Azért, ha valaki odanéz, hogy reggel még csak bimbóba volt az a kék árvácska, és mikor hazajön délután, akkor már kinyílt, és milyen, milyen szép. Ez szebbé teszi az embernek az életét, hogyha ilyen apróságokban is örömet tud meg ugye az önellátáshoz azért szükség van arra a tudásra, amiből már nagyon sok elveszett. Tehát, hogy valahogy azt a tudást újra fel kéne eleveníteni, mert azért felnőttek már olyan generációk, nem is egy ne, nem is Nem, nem szégyen fölelevenyíteni ezeket a dolgokat. És úgy látszik, hogy szükség is van rá, hogy fölelevenyítsük. Tehát szükség van arra, és ez... Ez, ez egy, egy nagyon nagy probléma, hogy a nagyvárosok és a kis települések közötti szakadékot, amely egyre szélesedik, és rossz politikai elképzelések következtében többek között, például az, hogy újság nem jut el, vagy nincs, most már nincs legalábbis olvasható újság a vidék számára, Igen. hogy a televíziónak csak három csatornáját tudják, tudom én, a Szabolcs mögyeben megnézni. Hát miért nem lehet azt megoldani, hogy minden, vagy sok csatorná jusson el, és így választás előtt az emberek hozzájussanak az információnak ez az a szakad módjához, meg ahhoz is. Ezek, amelyek a civilizációnak, a rosszul értelmezett civilizációnak a rossz következményei, hogy a társadalom így ketté szakad. És hát ez a, ez a szakadék nemhogy csökkenne, hanem mindig szélesedik. A... Ugye végiget most már évszázadot. Hát azért nem volt könnyű élete, Rengeteg változáson ment keresztül, ugye csak amíg a kertészeti oklevelét megszerezte és a, és a diplomája között, ugye hát hatalmasat fordult a világ, átélte a koncentrációs tábor, aztán kuláknak minősítették, aztán tv stár Tehát, hogy ezeket a változásokat hogy tudta úgy átélni, hogy folyamatosan megmaradt az aktivitása, az életkedve, tehát mi az, ami az embert így túllendíti ezeken a pontokon, és nem hagyja belesüljedni abba, amiben a társadalom nagy része ilyenkor azt mondja, hogy ó, oh, hát akkor már nem is érdemes, hanem mindig csinálta, mindig tovább lépett. Nem tudom, én tényleg, hogy maga mondja, hogy ez a nehéz életem volt, tényleg kevés volt benne a jó időszak, és több a nehéz időszak. De mi, én szerencsés természetű vagyok, hogy minden meg tudom látni a jó oldalát dolognak, és hát a sorsan olyan természettel áldott meg, hogy amikor hullámvölgybe kerültem, tényleg teljesen földről futó voltam, akkor is föl tudtam valahogy emelkedni. És ehhez mindig külső támogatást kaptam. Például Mondjuk számomra felejthetetlen dolog, azért nem restelem, mondjuk már többször elmondtam ezt. Volt egy időszak az életemnek, amikor tényleg albérletbe laktam a feleségemmel, meg akkor másfél éves kisfiammal, és minden vagyonomtól megfosztottak, pedig. Apám földbirtokos voltak. Kuláknak minősítették, csak ugye ezt ma már nem biztos, Persze, hogy ismerik a fiatalok. Kidobtak, Igen. Ugye? Akkor még voltak olyan, volt osztálytársaim, meg barátaim, meg akik el akartak engem itt valahová éjjelzni. Minden onnan kidobtak, mert, mert kulák voltam, mert akkor az egy borzasztó veszélyes dolog. És akkor azt mondtam, hogy én, én, én nem ezt, ezt az életmódot nem tudom tovább folytatni, és elkezdtem én is kerteket ápolni. És először Kispesten találtam egy... Kimentem oda, és akkor, akkor ott még olyan falusi jellegű házak voltak, és... Lézengtem ott a, az utcán és egy asszony állt a, az ajtóba és kérdezem hogy nem kellene ezt a veteményes kertet fölásni, azt mondja, hát de, de, de hogy nem csak át a férjem az hadifogságban volna, hát én egyed, egyedül élek. itt, mondom, hogy én fölásom azt. és Bementem, és fulásztam neki a kertjét. És hát ebből aztán rájöttem arról, hogy én ebből meg És fiatal voltam akkor, huszon, valamennyi éves, hát erős, kisportolt ember voltam, és, és nem esett nehezemre az, hogy kerteket ástam, kapáltam, permeteztem, meccettem, mind, minden. És egyszer valahol nagyon csúnya őszi napon ástam akkor is ha, egy kertet, és a házi asszony kiállt a konyha ajtajába, akkor még olyan mm. volt, hogy a konyha szabadban nyílt, és azt mondta, hogy Gyurka, van itt egy tányér, jó meleg, leves, biztos jól esne magának. És tényleg, hogy gondoltam, hogy jó eset. Az ásolt oda támasztottam, hogy és bementem. Leültem a sparrert mellett, mert ott jó meleg volt. Egy hokedlira, és a házi asszony, ahogy az vidéken szokás volt, nem a asztalhoz ültetett, mm -hmm. hanem a kezembe adta azt a tányér jó meleg krumpli leves, amit úgy megettem, hogy életemben azóta nem emlékszem olyan jó krumpli levesre, mint azon. És akkor ez adott nekem erőt ahhoz, hogy ezt csináljam egy darabig. Egy, tényleg ez a kulák kérdés, egy, amikor Nagy került kormányra, hát akkor az kezdett úgy megenyülni. És akkor végre egy állami gazdaságba fölvöttek segédagronómusnak, ami nem volt egy nagy állás, de, de legalább hát egy fix dolog mm. volt és rám bízták az őszi barackost, hogy én azt mm. kezeljen. Hát, Véletlenül az történt, hogy a főnököm, a főagronómus az hát egy ilyen öreg öregember volt, sokkal fiatalabb, mint én most, de szóval én, az én szememben már egy öregember volt és hát valami pénzügyi disznóság mm -hmm. is volt körülötte és gyorsan kidobták. És valóan érdekes módon volt a minisztériumban egy ember, aki az állami gazdaságok szakember ellátásából, az, az személyzet is foglalkozott, és az azt mondta, hogy hát van, van, van, van ott egy ember a kulák, aki, Akinek van szakmai uh -huh. gyakorlata is, meg elméleti ismeretekkel is rendelkezik, hát próbáljátok meg azt, bízátok meg uh -huh. főagromosnak. És rávette az ott, amit pár bizottságot, hogy, hogy ehhez járuljon uh -huh. hozzá, és ezt, ezt hozzájárult, És hát 16 évig voltam <gül> <gül> <gül> Ez nem kevés. És hát igazán hogy az életemnek az a legproduktívabb szakasza volt. Hát még... Amikor oda mentem, akkor az őskara volt a állami gazdaságnak, ott is lóval, mert nem volt még eszköz, még traktor se volt. Szóval nagyon, nagyon ősi módszerekkel dolgozott, és amikor eljöttem, akkor az egy virágzó Tényleg virágszolgazdaság volt. Azért az egy nagy dolog, amikor az ember látja, hogy a keze nyomán Á, mi jön igen, létre. Igen. Hát az, az, az, az, az nagyon sok erőt is. Ezzel válaszolok arra a kérdésre, amit maga föltett, hogy... Szóval addig, addig érdemes élni, amíg az ember valamit tud teljesíteni. Az a valami, az... Nagyon sokféle lehet egy jó paprikás krumpli, amit egy asszony megfőz. Egy teljes az, hogy a, az, azt a család örömmel elfogyasztja és hálásak kérte a anyjuknak vagy a feleségüknek azért, hogy, hogy azt megfőszte, hogy bármi, amit a, az ember meg tud csinálni, az erőt ad az embernek ahhoz, hogy hogy végezze a munkáját, és, és Én igazán szenvedélyesen szeretném a szakmámat, és ez nem nem szégyellem. És amikor a, az élet valahogy úgy hozta, hogy nekem más szinten kellene ezt folytatnom, mm -hmm. és történetes országgyűlési képviselőnnek választottak, és az nekem zsákutca volt, és örültem, amikor ki tudtam szabadulni belőle. És nem is volt könnyű. Uh -huh. Az is az életemnek egy hullábbhölgye volt, amikor kiszabadultam, akkor mindenütt, ahol korábban nekem kapcsolataim voltak, mindenki azt mondta, hogy de hát te elmenték politikusnak, képviselőnek. Uh -huh. Nem tudták elképzelni, hogy én abban a négy évben is olvastam folyóidatokat, meg könyvet, meggondolkoztam, meg hát sokat jártam vidékre, mondjuk az az én voltam a vidéki ember. Emlékszem rá, hogy a Damszkik álvar, vagy a kifele jó, jó beszélgető partner volt. Kérdezte tőlem, hogy Na és hogy érzed magad Budapesten? Mondom, hát én jól érzem magam, mert 40 éve vagyok budapesti adófizető, állampolgár, de otthon csak vidéken vagyok. Mm. <gül> és a Gábor Önnek <gül> <Csodálkozott gül> A külügyminiszter az mindig jött, hogy a mamámmak van, vannak te rózsai, és megmondta, Nekem, hogy kérdezzem meg tőled, hogy hogy kell még a te a rózsát. Hát persze, hogy jó volt, de neki is. Amikor kiszállt ebből a történetből, akkor azt élte meg, hogy azzal, hogy belépett a politikába, azzal sokan leírták? Tehát, igen. hogy az politika az egy annyira szalonképtelen, Nagy, hogy akiből... Nagyon. Igen, igen, igen. Nehéz volt visszalépni nehéz, a szakmai életbe? Nehéz éredben. volt újra, uh -huh. újra bebizonyítani azt, hogy, hogy, hogy én az azért szakember vagyok. Uh -huh. Ezért akárhol uh, kérdezik, hogy mi, mi vagyok, ugye a nevem után, hogy mi uh -huh. vagyok, azt mondom, hogy kertész vagyok. Nem mondom azt, hogy egyetemi tanár, vagy mezőgazdasági uh -huh. tudományok, kandidát kertész vagyok, és, és és szeretem az egyszerű kertész embereket, sokat lehet tőlük tanulni. Hogy 40-50 év szakmai tapasztalatot négy év politika az képes keresztül húzni? Kifejezetten hátrányos volt számom. Az érdekes. Ér ér érdekes dolog. Úgyhogy azóta ellen tudok állni. El. <gül> Egyébként azóta meg úgy tűnik, hogy én akárkivel beszélek, akármit gondol a világról, az önhöz való viszonya az valami nagyon tiszta. Tehát, hogy mintha ez a négy éve elfelejtődött volna, és csak azt látják, hogy van egy ember, aki teljesen tisztán, őszintén beszél hozzánk. Jó, akkor én is őszintén mondom, hogy ezt tart életben, Hogy az embereknek a bizalma az, hogy egy öreg ember becsengeti, de... A házban és a kezében van egy alma, és azt mondja, hogy hát mondja már meg, hogy milyen fajta ez az alma. Senki nem tudja itt mm. a környéken, nekem van egy ilyen öregfám, is, nem tudja senki hogy milyen. Hát, ez azt jelenti, hogy bármikor be lehet csöngetni. Tehát, hát, hogy elfogadta a <laughs> Én örülök, hogyha... Meghívnak engem előadást tartani. Most például a múlt héten voltam Szlovákiában, Párkányban, uh -huh. ahol a környékbeli magyarokat uh -huh. összegyűjtötték, és nekem kellett egy előadást tartanom. És úgy örültem neki, hogy utána körbevettek és kérdeztek. Addig tudtam kiszabadulni közül. Folyamatosan isíti a honlapját, ezzel ki foglalkozik? Ezt az unokám csinálja, uh -huh. aki szintén kertészmérnök. Uh -huh. mert Meg a fia is? A fiam is kertészmérnök, egyetemi tanár uh -huh. volt, tanszékvezető volt évig. És a, az unokám az is kertészmérnök, de ő elment a számítástechnikán. Uh -huh. Felé, és ő elvállalta, hogy gondozza ezt a honlapot, és hát én adom hozzá az anyagot, ő meg foglalkozik vele, és próbálja mozgatni ezt a dolgot, ez elég eredményesen is csinálja, mert most 425 ezer követőnél tartunk. Azt hiszem, hogy még tavaly jelent meg, az a történet, ami a saját életét és a fák viszonyát írja le. Egyszer egyszerűen annyira szépnek találom, igen? annyira... Igen, tehát tényleg ez a meseszerű, mert pont ezért kérdeztem erre a mesére. És A honlapján. és magának is tetszett? Nagyon, nagyon. Na, örülök neki. Hogy látja, hogy a fiatalok kezdenek többet foglalkozni a kerttel, hogy egy picit visszatérni, megtanulni saját maguk csinálni a helyet, hogy csak a poltról vegyük le a dolgokat? Van, van, van, Én azt hiszem, hogy hogy van. A kertészeti egyetemnek például elégendő hallgatója van, uh -huh. Nincs semmi, semmi probléma e tekintetben, és tudom, hogy a vidéki oktatási intézményekben jelentkeznek hallgatók, tehát nyilvánvalóan van, van érdeklődés. A felnőtt világban is Azért, hát elég sok kertbarátkör működik. Mm. Egy kispesten mm. például most élénk kertbarát mozgalom van, van egy hagyományos mm. kertbarátkör, és van négy közösségi kertjük. Az is egy nagyon mm. érdekes dolog, ugye? Ezek Igen, ez a közösségi ez egy, kert. Ez egy ilyen átmeneti, mm. tehát egy lépcső. Fog, ugye? Mm -hmm. mert hát itt ez csak egy két-három négyzetméterre van valakinek, mm -hmm. de mivel együtt vannak az emberek, az egyik ezt termeli, a másik azt termeli, hát persze van, aki rosszul csinálja, mert például a, a millenárison is van egy ilyen közösségi kert, és két vagy három évvel ezelőtt egyszer meglátogattam őket, és elmesélték, hogy egy gépészmérnök Csisókát ültetett a kertjébe. De hát a Csisóka az ugye uh -huh. úgy nő, uh -huh. mint a Csisóka. <gül> <gül> és, és nem csak a saját zolt. kertjében Aha. terjedt el, hanem a szomszédjában is. <gül> Úgyhogy... Hát megtanulják azt, hogy mit mm. érdemes termelni, mit nem mm. kell termelni. Ugye. Én ezt nagyon jó lépcsőnek mm -hmm. tartom a, a saját kertészkedés mellé ezeket a közösségi kerteket. És ez nagyon szépen terjed. Aztán például nagyon érdemes volna médiában is foglalkozni az iskola kertet vagy tankertekkel, uh -huh. most már inkább így hívjuk, uh -huh. mert ovadákban is hogy már az ovadában tanulják meg a gyerekek azt, hogy, hogy, hogy milyen fontos a természetnek a, a szeretete a természet adottságainak a felhasználása az emberi érdekében az ember egészsége érdekében az embernek a Életszerenete mm. szempontjából is, meg hát azért is, mert valami kevés vagy értéket is termel. Ezek az óvodák nagyon jó, nagyon jó óvodai kertek, meg az iskola kertek, és hát persze tapasztalatom is van ebben, mert amikor én gyöngyösebb gimnáziumban jártam ott, éhetségiztem. Volt egy nagyszerű természetrojsz tanárom, mm. nevére is emlékszem, Bauer hívták. Ő csinált egy iskolakertet, ott. Hát, jó nagy udvar volt az iskolának. Nagyon sokat tanultam ott. Szívesen segítettem a kerti munkákban ott is, és nagyon sokat tanultam meg a Mátra florájáról és faunájáról, úgy és állatállományáról is. Edett úr ilyen nagyon nagy szeretettel csinálta ezt, és sajnos nem maradt meg semmi írás, nem is készült a lás. Szóval volt ennek divatja is. És tudja, hogy ezt elmondom magának, talán érdemes volna meg is írni, hogy tulajdonképpen nagyon büszkék lehetünk arra, hogy a iskolakerteknek milyen múltja van Magyarországon. Mert egész Közép-Európában először Magyarországon szabályozták törvényben azt, hogy az elemi iskoláknak is uh -huh. akkor úgy hívták a most az általános, általános uh -huh. iskolák, hogy az elemi iskoláknak és a szakiskoláknak kötelező iskolakertet létesíteni. Ötös lórát uh -huh. volt akkor a kultuszminiszter, és ez 1876-ban uh -huh. született ez a törvény. Aztán sajnos nagyon ellaposult uh -huh. ez a dolog, és de most, mint a fölé uh -huh. lépülne, és azt hiszem, hogy új, jó úton halad a fiatalságnak a, a természet iránti érdeklődését fokozni. Úgyhogy ez a dolog csak. Nem azt kellene hangsúlyozni a politikának, hogy a mezőgazdaság milyen kis részét hozza a nemzeti jövedelemnek, hanem azt, hogy milyen nagy részét hozza. Van még ideje energiája kertészkedni? Energiám nincs Nincs Nagyon történetesen olyan sportokat folytattam, amik térdet nagyon igénybe veszem, lovagoltam. Az volt a fő sportom, és megsijeltem. Uh -huh. Hát amit lehet, azért megcsinálok, azért mondjuk uh -huh. magvetést, meg ültetést, uh -huh. meg amit tudok. És hát kellene egy segítség, mert azért tavaly még, még ment a dolog, de az idén már már nem. Hát feleségem meg azt elvállalta, hogy a... Füvető nyírja de delhátó a nagy munkan számára, és azért nem szeretném, hogyha azt mondanák, hogy lyukas a susszert <gül> Köszönöm szépen a beszélgetést. A vételem a mai vendége Bálint György Kertészmérnök volt. Nagyon köszönöm, hogy beszélgethettünk, és ne felejtjék, bár december 21-ig vagyunk csak az FMN, az FM98-on. De utána továbbra is hallgathatnak minket online a www.cvradio.com. Kívánok önöknek további nagyon szép estét, érezzék magukat jól a bőrükben. Búcsúzik önök felom és a török